باب جواز الشرب باب بیان د جائز والد سکولو کمن جميع الاوانی الطاهره د طول و لوخ پاکونه پاک لوخه بغیر د سرود شنو जरنا چغه کی خراک اس خاک نارواد وجواز القرع او دام جیز دی قرع استه وی او هو شرب بالفم من النهر با خلد النهر نسکی لپم بنکه ذمہ دار بمکثیه پنالای ور پریوزی او پخلو وبسکی بغیر عناین ولاییدن نلوخشتن لاشتا او خله په نهر پوبسکا کی خودی ته قرع وای دام درستا ده تحریم استعمال نه ای ذهب حرام دي د سرزرو د لوخ استعمالول ف او د سپ رو فشرور به نه په کسک کېول اقل نهبه په کېخوراک کې وه نه دا او دی ر جوړی وسه ریوج استعمال او ټوللی وجه استعمال نهی نه درجوو ک ان <سؤال> نورڅ چېزونه دا به د سر <سؤال> سپنو ضرروې وانا ن ر الله تعالان <سؤال> هو قالله <سؤال> حضرهې سولاتو و حر شوي وقد دمو فقاممن كان قريبددار پسییدې چې د چا کور نزديو الا هلی خپل کور تلاو بقی قوون پا کې پاتته شوقومم چې کوورونه لري نو را وړی شوهرسولو الله ص الله عليهوه صللهمهته بخ ب د کاني یولو دکانې یو ټپ غونې جوړو فاسه غه وروکیشو او داد کانلوخ ایاب سو تفیه چه فراخ دک نبی رسول الله ام پدیک کف اوخ پلاس پل مبارک دل احبی پاریک لاس کی خو او الاو بده رول فتوزا القوم كلهم او دشک قوم ټول حاللو کم کوته هې قاله سا نه وځ یاد ده تیا او د اتیا او د پاسه ک ساې او الله حب لاس مباره کې خو الله د خپل حبیب د لاس کې خدو د ووجې نه پاغې کې براکت را وو د ګو من نو بروانې شوبدته فون عليهلی هذه روایت بخاري دا د بخاري شې فراییت دی او فی روایت له و مسلم په یو روایت د امام بخاری او مسلم شریف کې دا شرغلی چې نبی صلی الله علیه و علیه وسلم دعا به اناء راغخته او یو لوخه مم ما عندو بونا فوتیه بقدح رح رحراح روده شوو راح راح رودیشو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلمته او پی الی چه داغی خله کو لا وا مگر داغی خ کتاواله کمو او بلنا خو خ کتاواله کمو پوجی پر خو جو نو فيه شيء مما ين باي كيس شودو مونا فوضع سوا به فيه يخودي ويگوته مباركي پدي لوهي قالا سنان سرج الله نو فجالتو انزورو شروشم چ قتل ميل المايو بوتا يم بورا وتي ممبي نه اسوابي دمن دغوتو د نبي عليه السلام لقد شینی پشان د گو تو د من نو براوته ادی کو ای سمری فزیلت دے رب موسی علیہ السلام معجزہ وشکانی نو براوته نندن پیغمبر علیہ السلام معجزہ دے بدن مبارک نہ راوته فخزر تو مان دازول من توذر ما بين 70 الی 80 داویاو نه ترتیاو پوری خلقو د شپوکو دا عبد الله ابن زید رضی الله عنهما روایت ته قال فرمای اتان النبی صلی الله علیه و سلم راغله مونږ ته نبی دې سلام فخرجنا لهما ماءا مونږ ورته وبره فی تورن من سفر فتوزعا وی مونگت نبی کریم علیه السلاة والسلام راغه تاور وی پیالیتا وی مونگ پیولوخی کیا غیتا و بپیشکی چه داد گیلوٹو نو فتوزعو دسیو کو صفر په زمې د سواد سره او کسره جایز را دا ګډوټو تام بيته وي او تور پښاند پیاله دی ناغه یو د شکرواه البخاری وان رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم دخل ورن شو لا رجل فی اسری من الانصار دان سوارونا وما هو صاحب الله او غسر دا مرګره د الله د حبيب سره رسول الله صلی الله وسلم د باغ مالک تو وی ان کان نه کما ان کتا سروب وی با ته ذیل لیلا چشپ تی دا فی شنن تن پمشکی ایک چره مشکی اوبوش پا تی رکڑی نو منگ بانی اسکاوا وَإِلَّا وَكِنِينُ كَرَعْنَا منگ بخلاپا اوبولگا وو بسکو شان وی زور مشتوی دی که لکه دا منگی پا شان و بسکیگی یخیگی پا مشکی چی رشپی اوبا کی دی ده گرمائی موسم کې نوبا پا کیا خیشی. از آغی اسکل خمالو میگی. او دی اوبونا جراسی ممرکی گی. اکنی نمونگ با خلکی دو. مونگ با پا دی خلکی دو نگور خلم په اوبو کی خود دیشی. عدا صحیح روایت ته باز روایتو کې من لاغلي خو غار روایت سندن ثابت ندي وا الا کرعنا مونګه بخله کی د رواه البخاری شن القرب مشکتا وای ا دې او بس کل په غبره سامیا شو بس کلی بعض خلکو د ګرم او بو فائدې ذکر ادا یخونا زکر کوي حافظ ابن قیم رحم اللہ وئی اید اللہ حبیب چیسے شے استعمال کرے نو هغه دینم دے وغی کې دیر دنیا وی فائدم دا یخی اوبم بے دیتا فائدہ ورکئی گورا وی کچار بیگاش پا پا دے مشکیش اوبوش پا تے رکری انگو دا اسکو آ یخی شوی وی اکنینو بیا وخلا کی دو پا لختی اوبو بے وان حجه فارزی اللہ نو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وای نبی دے سلام نہ ہانان الحریر و الدیباج وای مونگے منی کڑیو درے خمود دیباجونا موندا اللہ حبیب سن منی کڑیو درے خواد دیباجونا لیبازم درې خمو کپڑے تا وای خو باز لیکلی دا چې حرير خو خالص رې هم شول ادیباز دی, دی تا ای یو د کپړې د خپلن طرف تارونه یو د لن طرف تارونه رکم ډېری ته وای را لا یو تو وی یو عرزن وی کوم ډېری لن ڈیلی که نا نو زنی وقت و طرف و تارونه تارون در ای خموی واد دی نور و نسبت اگر چه کمی خو ملتوی نو دی تا دی با جو وی اوسکل و شرب اوسکل فی آنیت الزحب و الفی اغلو خود دس رو اس پی نزرو که وقال لاللہ حبیبی یا لهم فی الدنیا لان کافر پار پا دنیا که وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةَ او دا تاسو دا پار دی پا خيرت کیم اگر ریخم دا صرف دا, دا حرام دي زناناو دا پار دا درست دی او سرولا بقدری سلور گتی جائز دی چدا شي په یو کې نارلګې یا چاله د خارخ بيماري بی. نو د علاج د فار درې خمو جامي سکول شي او کول شي شريعت کې د اجازه ترغه لیدې وانم وسلم رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ویدہ الله حبیب پیغمبر فرمائی لیلی اللذی اشربو فی آنیت الفبوا آغا کس چی دیس کی پلوخو دسوینو ذرو کی انما یو جر فی بطنی نو دے اصل کی جر جارا یو جر جرو آغاو بچ اسکیو دو گوٹا غاواز چی رازی دیتا ہوئی د واره چ وی پکټه کې اور د جهنم اپ متفقن علیه و پرواه د مسلم شریف کې ان الذی بشکا کسیا کلچ خراق کوي و یشرب اسکا کیفیا نیت الفضه و الذهب پلو خو د 10 روزو کې او پرواه د مسلم شریف کې من شرب فی ناء من ذهب چاچ اسکل کل پلوخی کې د 10 روزو و فضه د 10 فَإِنَّمَا فیبتې دور ګړلهږ په خیټه کې هغه د جههننمرو په خیټه کېچ یټه د غې نه ډ کوي اواصل کې یو جرجررو معوه د اوبو د سکلو هغه کوم د دغهسې راځ اووا را ځي کتاب